O Muhammed Muhammed İbn Abdullah İbn Abdul Muttalib İbn Abdul Muttalib İbn Haşim İbn Qusay İbn Kilab İbn İbn Haşim İbn Abdümnaf İbn Abdümnaf İbn Qusay İbn Kilab İbn Murra İbn Murra Murra Murra Bu Peygamberin nesebidir, Peygamberin babalardı İbn Murra ابن كعب ابن كعب ابن لؤي، ابن اللؤي ابن, لؤي، ابن غالب،, غالب ابن فهر, فهر، ابن مالك İbn-Malik İbn-Fehir İbn-Fehir, İbn-Malik, İbn-Nadır o, o yazmıyor nəsə indirəm, onu teşərləyib. İbn-Fehir, İbn-Malik, İbn-Nadır İbn-Nadır İbn-Kinana İbn-Huzeymə İbn-i Mudrika, İbn-i İbn-i i̇bn İlyas, İbn-i Mudar, İbn-i Nazar, İbn-i Maad, Maad. Ebel Adnan Adnan Peygamberin yəni bu babasına qədər gəlib çatır. Adnan adlı babasına qədər. Lakin zəif riwayatdə gəlib ki, Peygamber nəsbəbi Adəm Peygamberə qədər deyilib. Adam, qədər. Lakin yəni, bu hamısı nədir? Sabit edənlər yəni, səhih deyil. Yəni bu baxıca səhihdirsiz yoxdur. Dəyimiz bu nəsbəbi Buxar öz kitabında riwayat edib can şehrə vasitə və Əl-Mər arasında bu peyğəmbərin yeni adının babasına qədər gələn nəsəbi Əl-Mər arasında ittifaqdır. İttifaq olundu. Və Ərəblərdə bu nəsəbin böyük əhəmiyəti var. Qabaqda gələcək inşallah deyəcək əhəmiyyət. Və onu yüz ərəblər öz nəsəblərini qoruyub saxlayırdılar. Hətta hazırda Ərəblər var ki, ailələr var, qəbilələr var. Bəzisi Kuveytdə yaşayır, bəzisi İmaratda yaşayır, yəni, Birləşimi üçün ələvəmişləndir, bəziləri Bəhrəyində yaşayır, bəziləri Qatada, bəziləri Saudiyyələbistanda, ailələrdir, yəni, bəzisi burada yaşayır, bəzisi orada yaşayır. Lakin onların bir yəni, ağaçları var, ağacları var və ağacın kötüyündən onlar parçalanıblar, o cür də şəkildə çəkiblər, bütün qohumların adlarını yazırlar və nəsil getdiyizə ağaca budağa artırırlar və adları yazırlar. Belə ailələr var, baxmıyor ki, uzaqda işlidir, lakin onlarda, yəni bunun böyük əhəmiyyəti var. Yəni onlar bunda böyük əhəmiyyət görülər ki, öz nəsəbləri qoruyub saxlayırlar. Və həmçində Peygamat Səsələm, yəni öz nəsəbin əzbərdən bilirdi, Adnan babasına qədər. Adnan-a qədər, öz nəsəbin, Adnan, yəni babasına qədər Peygamat Səsələm bizi kilədib. Və Adından da peyğəmbərin hansı babası, axıqımız dedi ki, bura qədər sabit olub, həmin adından da İsmaqil peyğəmbərin nəslindən idi. Yəni, İsmaqil peyğəmbərin nəvələrindən idi. Peyğəmbərin, yəni, çünki peyğəmbər səzəminin nəsli gedib İsmaqil peyğəmbəri çıxır. İsmaqil peyəmbəri qədər gedib çıxır. Peyğəmbərin dayları isə, yəni ana tərəfindən onu qohumları isə, Benul Zəhra deyən qəbirləndən idilər. Onlar mədnədə yaşayırdılar. Benul Zəhra Benu və Peyğəmbərin nəsəbi, yəni atı tərəfdən nəsəbi, ana tərəfdən nəsəbi ilə Kiləb ibn Murrada birləşir. Yəni anasının nəsəbi Kiləb ibn Murrada babasında hansı yazmışır. Yəni Peyğambərin nəsəbi, atasının nəsəbi ilə Piləb ibn-i Murra birləşir. Çünki gəlir bu aylə, ailədən və sonra bir xəti birləşirlər, aydındır, <gülüyor> təxminən. Nəsəbi ilə birləşir, yəni Peyğambərin nəsəbi ilə birləşir. Və o atalar Peyğambə səsələmi Yer üzündə ən gözəl nəsərdən, ən gözəl tayfadan çıxardıb. O vaxtı olan ən gözəl və ən xeyli tayfadan Allah-u Teala Peyğəmbəri ixtiyar edib çıxardıb. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, İnnallaha esdafa kinənə min voləd İsmail. Allah-u Teala deyir, kinənəni, qəbiləni İsmailin nəslindən deyir, ixtiyar etdi və onu yəni, seçdi, yəni, tərqli bir qəbilə kimi. Mustafa Quraysh'ın kinan'a, qəbiləsində kinanə qəbiləsindən Allah tərəfi yəni seçdi çıxartdı. Yəni ən gözəl qəbilə kimi. Mustafa min Qureyşi Bəni Həşim. Qureyşdən isə ən şərəfli, ən layiqli qəbilə Bəni Həşim idi. Bəni Haşim ailəsi idi. Mustafa min Bəni Həşim. Allah tərəfi məni arasından ən şərəfli, ən layiqli bir insan çıxartdı. Və Peyğomasinin nəsəbi bu cür, yəni, gözəl və pək bir nəsəb idi. Və yaqulu, inə Allah Azəzələ yəumə xalqa ceanəni fə xəyirihim. Deyir, Allah təhələ, yəni, xərqi yaradandan məni ən gözəl məxlubatların arasında yaradır. Çünki Allah təhələ insanları yaradmamışlar 50 min öncə bütün qədəri yazmışdır. Bütün insanların qədərin, kimin nə olacağı, nəsə olacağı, hamısı yazılmışdır. Allah təhələ yazıb bunu hamısın. Və, ki, və Allah tələ, məni Ən xeyirli qəbilə dedim. Ən xeyirli ailədədir. Süməhəyinə cülə qəbələcəyəni xeyir qəbilə. Sonra qəbilələrin ayrlandığı qəbilələrə böləndə Havasa məni ən gözəl qəbilədə, yəni böyüdüb. Süməhəyinə cəllə böyüdü, cəllə yığır böyüdüyəm. Havasa deyir evlərə, insanlar evlərə böləndə mənə deyir ən gözəl evdədir. Mənə ən gözəl evi qismət edib. Fa ən axeyruhüm nisbən və xeyruhüm beytən. Və mən deyir Ərəblərin ən gözəl Nəsəb ən gözəli, ən xeyli və evlərinə görə də ən xeyli mənəm, ən xeylisi mənəm. Qarım yasadır, Əbu Sufyan ən yunkirə olub olsun, hətta Əbu Sufyan o vaxt ki, gedir yəni, Roma imperatorunun yanına, orada Əbu Sufyan, Peyğəmbərin şərəfli bir nəsəbdən və onun o cür gözəl ailə olmasını inkar edə bilmir. Əbu Sufyan müşik idi. Peygəmbərimizin düşməni idi, ən böyük düşmənlərdən biri idi. əvvəlcədən. Sonradan İslamı qəbul edir. Olaq ki, Əbu Süfyan gedir, o, o, həmin o kral. Əbu Süfyanın Pəyğəmbərinə sowğurdu. Süfyan ki, o bizim aramızda ən gözəl nəsbli olandı. ən gözəl nəsbli var, yəni ən gözəl, yəni ailəsi var. Və hamı da onu əmin kimi tanıyır. Yəni Amənatə xədamət etməyən bir insan kimi tanıyır. Adil bir insan kimi tanıyır. Və bütün Məkkə buna şahid idi. Hətta peyğəmbər, yəni rivayət edir ki, peyğəmsə bir gün yığıl Məkkənin və deyir ki, mən səs desəm ki, dağın da arxısından bir qoşun gəlir. Mənimlə narazısan deyə bəli, sən əminsən, ya yəni sənin düz danışansan, yalan danışmırsan. Bir neçə dəfə bunu təkrarlayır. Və onlar hər dəfə həmin cavab edirlər dedi ki mən sizə deyirəm ki Allah təala sizə bu dini əmr edib. Allah'a ibadət edin və ona heç bir şərik qoşmayın. Və bunu dəndə ham ona üz döndərir. Hətta Abu Cəhəl, yoxsa mən orada, yəni eee, dadız Abu Lehəb. Abu Lehəb, heç Allah deyəsən, yəni, eee, binə oynərlənin tələsin ki, sən bizi buna görə yığmısan? Yəni buna görə yəni, bu qədər cemaət toplamısan bura? ki, ona deyəsən ki, təkə Allah evad edin. Yəni, ola, bu dərizdə Peyğəmbəri inanırdılar. Lakin o vaxtı gəldi, onların yəni, nəyinsə məlaqlarına zidd oldu, onu da üz üzləndərdilər. Lakin hamsa etiraf edirlər ki, Peyğəmbər düz danışandır, yalan Və sahabələrin də çox soru deyirlər ki, biz İslamı qabil edəndə, bəzi biz buna görə qabil etmişik. Ki, Peyğəmbər əmin idi. Bak ki, yəni, bəzi İslam düşmənləri, şəxşinəsində Peyğəmbərin nəsəbinə tən etmək istəyirlər. Tən edirlər və onun yəni, nəsəbinə məqin iqtihamlı artırlar. Fəlki onlar hamısı boş şeylərdir. Tarixi oxuyan adam görə ki, həqiqətən də Peyğəmbərin gözəl və paş nəsəbi var. Və Peyğəmbərə bu adı, yəni Məhəmməd adın, yəni ona babası, yəni Abdülmühtalib edib. Və Allah-Talanın peyğəmbəri bu cür, yəni şərəfli qəbilədən seçməsinin faydası nədir? Və birinci fayda, Ərəblər aralarında ən gözəl nəsəbli insanların süni qulağı asırdılar. Bunlar da adət idi. Ən gözəl nəsəbli insanların süni qulağı asırdılar. Və onu Allah-Talan peyğəmbəri ən gözəl nəsəbdən ixtiyar etdi ki, Həmin vaxtda onun sözü keçsin, yəni adı bir insan olsaydı Peygamber s.a.v, yəni, adı bir qəbilədən, adı bir ailədən olsaydı, onu həmin öldürərdilər, çəkinmədən. Necə ki, bəzi sahabəm əziyyət verilir, misal Amar ibn Yasir. Amar ibn Yasirin atahanası öldürürlər, heç çəkinmədən. Çünki bilir ki, bu qəbilə zəifdir, bunlara qarşı döyüşə bilməyəcək, heç sənəyə bilməyəcəklər. Onların yəni, şərəfli bir nəsli yoxdur, yəni Peyğəmbərin nəsli kimi. Lakin Allah da Peyğəmbəri elə bir ailədən seçdi ki, onlar Peyğəmbərsələn onun üçün Məkkədə qaldı, Peyğəmbərə toxuna bilmirdilər. Ahirədən hile qurudurlar, dedək ki, bütün qəbilələr yığaq, hər qəbilədən bir nəfər götürək. Onlar gəlsin Peyğəmbəri öldürsün və Peyğəmbərin qanı bir qəbilə yox, 15 qəbilərin arasında parçalansın. Yəni ki, Peyğəmbərin nəsli bilməsin ki, kimi qarşı döyüşsün. Əgər bütün Ərəb qəbiri birləşibsə, onu öldürürlərsə hansı qarşı döyüşəcəksən? Yəni iyilə işlədilər, çünki baş Peyğəmbəri öldürməyə. Düzdür, onu sıxışdırdılar, On, öz əmrisi məsələ, ona əzid verirdi, lakin ona başqı şey edəmirdilər. Xüsusən də Xədizə ilə Peyğəmbərin əmrisi Abu Talib sağ olanda Peyğəmbəri heç seyirə bilmirdilər. Lakin Xədizə ilə sonra, çünki Xədizə də yəni, şərəfi nəsildən idi və əmsi Əbu Talib vəfat edəndən sonra ondan sonra Peyğəmbəri başlı əzəyət verməyə. Əzəyət yəni, öldürmə ilə yox. Lakin müsləminlərə yəni, müəyyən bir qadarlar qoyurlar. Onlardan qız almırlar, qız vermirlər, onlara yəni, əlaqə qurmurlar, ticarı təqiqədən kəsirlər, yəni, bu cür, məsəl, bu cür şeylər. Və Allah Peyğəmbəri bu nəsərdən seçib ki, o, ən xeyirli nəsəq olsun. Və həmin ərəblər Peyğəmbərin sözünü eşitsinlər. İkinci fayda Alatalanın Peyğəmbəri ərəblərdən seçməsi Həmin Alatalanın Peyğəmbəri ərəblərdən seçməsi Allahın ərəbləri olan sevgisindəndir. Yəni, bir növ, Alatalan olan sevgisi, rəhmətidir ki, onlara öz aralarından Peyğəmbər göndərir. Onları rəhmət üçün və bütün dünya üçün. Alatala Qur'an kəndir ki, və məhəsənlək illəl-rəhmət illəl-aləmin, biz səni, alimləri rəhmət olaraq göndərdik. Və xüsusən də Allah-ıqqədə ilk olaraq Məkkədə Qurayş tayfasının arasında peyğəmbəri çıxartması Allahın onları bir növ rəhmətidir. Allahın onları olan rəhməti və sevgisidir ki, allah onların arasından belə bir peyğəmbər çıxartdı. Çünki yaxudda təməni edirlər ki, onların arasında peyğəmbər çıxsın. Lakin onlar Allahın şükür etmirdilər. Məyyən bir vaxtdan sonra Peyğəmbəri öldürürdülər, lakin ərəblər yox, Allah-ı Hala yəni, öldürmək istəyən var idi, lakin Allah-ı elə bir tayfadan seçdi Peyğəmbəri ki, onlar az da olsa Peyğəmbərin ətrafında sıx deyilmişdilər. Necə ki, birisi döyüşlər olurdu, 300 nəfərlə, 1000 nəfər qarşı çıxırdılar Peyğəmbə səsən və onun əsabı, 300 nəfərlə 1000 nəfər qarşı. Və sahabələr Peyğəmbərin öncə olan vəziyyətlər bilirdilər. Musanın qövmündə olan ixtilaflar bilirdilər, niyə görə olan ixtilaf etmişlər, necə Peyğəmbərlərlə qarşı çıxmışlar və onun üçün sahabilər belə şeylə etmirdilər.